Їй більше нічого не треба було в цій кімнаті, але вона лишалася тут. Її аж тіпає. «Ти не просив мене купити йоду? Ти розумієш це чи ні?» У його очах миттєва розгубленість. Він уже і сам не розрізняє, де реальні події, а де ті, що він собі надумав. Це і спалах в очах, короткий переляг перед своєю ж безтямністю, Відразу ставить усе на свої місця. Вона глибоко зітхає, і їй стає збіса сумно. «Ти лише хотів попросити», – нагадає вона вже зовсім іншим тоном, безбарвним тоном утомленої жінки. «Ти сам мені сказав, заледве я поріг переступила, що забув попросити купити йоду. Ти про хліб сказав, коли телефонував, а про йод ні». Після ванни вона гримить посудом на кухні і чує, як він човгає коридором на кухню. Його хода за рік після інсульту помітно змінилася. Він і раніше ходив з проквола, ніколи не поспішав, а тепер і поготів. Ходить немов над силу і говорить іноді, розтягуючи слова. Колись насміхався з такого, хто вставляв між словами е-е, підганяв співрозмовника: "Та давай, давай вже швидше". А тепер сам добирає слова і перепитує: "Як прізвище того актора? Як називається те місто? Я тобі картоплі зварив", каже він спокійним, навіть лагідним голосом. Стрілка барометра перескочила з позначки буря на ясно. Вони мовчки дивляться одне на одного. «Іди нафік!» – змучено, каже вона. Він торкається її плеча, але вона нічого не відчуває. Нічого, крім піску в очах. «Ти їж!» – каже він. «Я вже їв!» Сідає навпроти і починає розказувати історію, яку вона вже чула не раз. Ніколи його не зупиняла. Завжди вислуховувала, завжди підказувала йому те саме прізвище, що його він раз у раз намагався пригадати. А тепер навіть спогад про Карпати, про вітер на горі Піп Іван, нічого не допомагає. Нестерпно вдавати, що все гаразд. «Зараз ти скажеш...» – вона підхоплює його розповідь, переповідає те, що чула безліч разів. «А я тобі відповім!» – і вона говорить свою репліку. А ти мені на це? Усе їй відомо наперед. Він не зводить з неї округлених очей, у яких прозирає запитання, звідки ти знаєш. Однак швидко отямлюється, знизує плечем, мовляв, що з того? Облиш переглядати ті самі старі фільми, каже вона. День при дні, те саме, той самий мотлух. Луїза ж дала нам фільм «Коня», Он флешка. глянь, що він нас знімав у дорозі. Я вже бачив, мені не сподобалося. Ну, подивися щось інше. Є безліч цікавих фільмів, нових і старих. Ну, не можна завжди дивитися те саме, слухати те саме, говорити те саме. Ой. Які фільми переглянути? Американські? Різні, не лише американські. Я не люблю американських. Одного разу в Америці не любиш, згадує вона. Ну, хіба що одного разу в Америці. Пролітаючи над гніздом зозулі не любиш? Це теж виняток. Вона збирає посуд і миє тарілку, веделку і два горнятка. Посудомийна машина працює тепер тільки в особливих випадках. Колись Галя думала, що завдяки тій машині вона заощаджуватиме купу часу. А тоді з'ясувалося, що не все так просто з тим часом. Спочатку треба сполуснути тарілки від залишків їжі і розставити певним чином весь посуд. А ще перевірити, чи бува не забився фільтр і чи не закінчилася спеціальна сіль у нижньому відділі. Часто густо на посуді залишалися сліди від засохлого кетчупу або тьмяний серпанок. Що його доводилося витирати рушником. Простіше було помити посуд руками. Мозок треба змушувати працювати, постачати його свіжою поживою, раз по раз підкидаючи вугілля в топку, щоб думки, уява, пам'ять не гальмувалися, не засинали, а Віктор ще й не читав. У перші місяці після інсульту він втратив здатність складати літери у слова. Він їх не бачив, не розрізняв. Слова зробилися малюнком гілок на дереві, тріщинами асфальту під ногами, слідами іерогліфів від пташиних лапок на піску. Він не звертав на них уваги. Галя зауважила це, коли вони разом ішли до крамниці. Кинувши на назву, спитала, що тут написано. «Де?» – зосередився він, дивлячись просто на слово «продукти». Серце їй обдало холодом. «Ось, перед тобою», – показала рукою. «Де?» – злостився він. «Що ти від мене хочеш?» Згодом зір і сприйняття літер помало відновилися. Слова знову ожили, але потреба читати зникла. Він не читав. Для Галі це була б трагедія, але Віктор тим не журився. Як ні, то ні. Є телевізор, є музика. До хвороби він тримав у пам'яті номери мобільних телефонів, дивував усіх, безпомилково називаючи номер будь-кого зі знайомих. Тепер і цифри зрадили його. Він тричі на день запитував, «Сьогодні вісімнадцяти? Яке нині число? Сьогодні вісімнадцяти?» Сидів удома, у продавленому фотелі, часом очі йому скліли, він заглиблювався в себе, поринав у далекі спогади. «Вікторе, – сказала Галя, – треба боротися за себе. Боротися, чуєш? Тобі лише трохи за 50, не здавайся!» «Де ти була?» – приступав він до неї не раз.